Yeah. <laughs> Sælger maj ikke smykke-designs, der er kopieret? Hvad skal Amalie og Mikkel gøre i det drama, der handler om forældremyndighed? Bør det danske politi være mere konsekvente med brugen af skydevåben? Og bør Danmark måske sætte højere krav til indrejsende fra Kina? Velkommen til sæson 2 af Markus og Reality-panelet. Der er jo programmet, der redder øh, mennesker, kendte mennesker, ud af problemer i alle mulige slags ting. Jeg har taget jer tre med. Rasmus Lindbjerg fra Good Luck Guys. Linnea fra The Bachelor. Jackie Navarro ja. fra Forsøget for. Ja. I skal være med til at hjælpe mig i dag med at klare alle de her dilemmaer og give nogle gode svar på dem. Mm. Er I friske på det? Ja. ja. Jeg Dejligt. I skal ikke prøve, I skal okay, gøre det. I skal de det, det så. I skal gøre det. er alle problemer. Nu slukker den musik. Det var da super interessant at lytte på det. <laughs> Det er noget nyt, der lige, skal, der lige skal fokuseres på, eller lige skal ændres lidt på, kan mærke. Nå, nu skal I høre. Øh, programmet det er jo et rådgivningsprogram, program. Og det er et program, hvor I skal hjælpe de her mennesker i nød med at give dem rigtig gode øh, råd med på vejen. Ah, det var det, det okay, Linnea? Okay. <laughs> nu kigger du på mig. <laughs> skal jeg det? Derudover så har vi også en lille konkurrence mellem jer, der kommer til at køre. Og det er noget anderledes noget her i sæson 2. Fordi det kommer til at handle om noget, der hedder ugens slader. Så det hedder ikke længere ugens udmelding, udmelding men ugens slader. Og det handler altså om, at hvem der i løbet af programmet kan komme med det bedste slader. Og så vinder man selvfølgelig en, en præmie. Det kan være noget seriøst, det kan også være noget i at lange toner, eller eller andet. Det kan være alt muligt slags slader. Uh -huh. Det er I her here to judge. Mm. Og så finder jeg ud af til sidst, hvem der kommer med det bedste. Jo. Okay. Men jeg vil rigtig godt faktisk, før vi begynder på alle de her ting med... Øh, med dilemmaerne så jeg vil rigtig gerne vide prøv her Jackie, hvordan var dit det, det nytår? Øh, det var sjovt og sent og øh, fyldt med konfetti. Okay, vil du fortælle Sådan. lidt mere, hvad lavede du på nytår? Æh jeg havde bare mine børn, og så endte de med, og selvfølgelig at skulle i seng, og så mm. havde jeg nogle vilde naboer, og så klokken halv tre, så bankede de på dørene, og så øh, blev der kastet med konfetti og de her diskotekskonfetti i hele huset. Oh, nej. Ja. <laughs> var altså, hvor meget konfetti er der? Altså virkelig meget konfetti. Altså det, det ved, de der virkelig øh, halvanden meters konfetti mm. du ved, med sådan en ekstra hjernting ind, som virkelig har meget øh, det var tryk på, ikke? Mm. Så det gik det er stor af Ja, Og vi stod på bordene og dansede. Men børnene sov. Så, og de kunne godt sove igennem ja, det? Ja, ja, ja. Ja, vi skruede ned. Mm. <laughs> så det var bare sådan silent, de skulle op, det, det op, op på bordene, ret. eller hvad? <laughs> ja. Okay, hvad med jer to? Hold lige nytår sammen. Det gjorde vi. Ja, vi bor jo sammen, så det, det gjorde Ej, gør I det? Vi, vi bor sammen, ja. Ja, ja, ja. Vi holdt det hjemme hos os. Ja. Nogle... kæmpe nytårsfester. Vi startede med at være en otte stykker til lidt øh, mad og lidt sponsmad. <laughs> <laughs> sponsmad? Det skal man have. Det, det skal man have. Hvordan gør man det? Så, det? så lægger du det op på, på Instagram eller hvad? Ja, så lige uh, tre stories og gratis menu. Bam, bam, bam. Ja. Er det rigtigt? Nej, øhm, men altså, som man kan sige, at det er heller ikke fordi, at jeg er altså, sådan en, der er meget vant til det. Men altså, vi var lige nogle stykker, som der lige kunne sådan få en eller andet sådan, aftale lidt i hus. Så det var meget sjovt, men så... Hvor øh... det fra? <laughs> ja, hvor var det fra, kan du huske lidt? i kø. Koldhuset kød. Ja, ja det var meget spist, lækkert. Jeg spiser øh, øh, rester øh, øh. hele ugen. Nej, fik i så meget. <laughs> ja, ja, ja, du ja. var ikke noget at spise vi en skidt. Vi spiste skid. ikke <laughs> okay. I I noget. På? Ved ja, ikke. men jeg, jeg men noget, at det. Stemningen var hysterisk. Stemning stemningen var hysterisk, men også bare sådan, det er det der er farligt også med mig sådan til julefrokost der sådan. Noget. Hvis jeg når for en lille skid på inden minuiner serveret, så er jeg. Jo, altså, jeg synes det er så kedeligt, at sidde og bare æde og snakke så vil jeg bare gerne party and have fun. Ja, det er ja. Men det er jo også meget tidligt. Altså spiser vi klokken 6 eller? Nej, jeg tror vi spiser det det var ni. Ja, wow. Og der var du bare helt ready to party, eller? Hvad? Ja, men altså, vi var hysteriske. Så, <laughs> ja. så ja, ja. Så nej, så det var en sjov en en nytårsfest, og så øh, var vi også, og så kom der lidt flere gæster hen på natten, og ja, det blev også meget sent. Lidt, det? Men det var en planlagt fest, der var efter det, så efter maden og sådan noget. Ja. Hvad sent så? Ej, skal jeg lige? sige jo. det? Det ja. er sådan en øh, ni stykker. Wow. <laughs> klokken ni om morgenen. Det er fandme sjov. Ja, vi ja. Den fest kunne jeg har været med til. Ja, præcis. Vi sad bare, vi endte med at sidde, altså bare tre mennesker til sidst rundt om bordet, og bare vi, vi sidde og snakke, du ved, livsfilosofi med en smøg i munden og ryger ja. indenfor, og sådan noget rigtigt øh. Uh. Oh, ja, ja. ja, ja. Den er god. Det, det lyder den den også god. hyggeligt. Det var, så ja. det var skønt. Det, var det fandt de så ud af noget med det livsfilosofi der? Jamen, vi lærer jo altid, synes ja. jeg. Var ja. du en af dem, der også var vågen til klokken ni, eller hvad? Altid. Du følger bare altid, Rasmus. Nej, men jeg, vi, kan vi har ikke nogen rykker. Nej, ja. altså, du er faktisk. Altså... Jeg elsker de der, hvor man bare sidder med gode mennesker, og vi hygger os bare, og mm -hmm. vi snakker bare. Og så tror jeg bare lige pludselig, at så er til gårde tid. Ja. Og så, øh, så, bliver klokken så bliver klokken 9, 9 om morgenen. Ja. Lige pludselig. Jeg føler klokken slog 12, og så lige pludselig var klokken 5. Ja, det gik så stærkt. Ja. Og, hey, ja. Men så gik tiden langsomt fra klokken 5 til 9 eller hvad? Nej, Jeg synes aldrig, det gik langsomt. Jeg var bare sådan, jeg føler, at det var uretfærdigt, da klokken blev var Ja, det var sådan, ikke færdigt. Ja, oh, det var okay, ikke fair. er klar at Nej. det er nu. Hvad med, Så, jeg lige, nok. Ja. Hvad med jeres nytårsforsæt? Har I lavet nogle af dem? Nej. Jeg Har I ikke lavet nytårsforsæt? Jeg har mange. Nej. Jeg har altid mange. Ah, kom, jeg vil gerne høre nogle af dem. Ja. Okay, dem, okay. Øhm, dem der er radiovenlige. <coughs> det, er, <laughs> det er, at øhm, jeg vil gerne til at... For eksempel sådan, måske ikke øh, feste hver weekend. Jeg vil gerne til at dyrke noget mere motion. Jeg vil gerne til at... Fester du hver weekend nu? Um, Jamen, jeg siger altid til mig selv, at det skal jeg ikke. Og så når det bliver fredag eller lørdag, så er man inviteret til alle mulige ting. Jeg så bare sådan, åh, oh, jeg er også bare kedeligt, at sidde hjemme hele weekenden. Så skal man lige ud til en eller anden drink, og så ender det jo med at blive klokken, jeg ved ikke hvad. Altså, så jeg vil sige, at det, det er også fordi, at jeg har sådan en... Øh, jeg har lidt formål, men jeg har heller ikke nogen rygrad når jeg er afsted. Og så synes jeg bare, at, så er det jo bare så hyggeligt, og så glemmer det lidt at mm. tænke på i morgen. Og så er jeg jo også sådan en, fordi at jeg jo heller ikke er... er jo 31, ikke? Så jeg er jeg sådan en, når jeg så har været ude, så er jeg simpelthen bare syg i tre dage. altså. Ja. ja. ja. ja men tip, altså mister man bare tre dage. Du giver... Så jeg mister, men det, det Altså jeg synes jo, når jeg har været i byen med en weekend, og de er så korte. Og når jeg så har sådan, haft en weekend, hvor jeg bare har været hjemme, mm. så bare sådan, en weekend har faktisk en passende længde. Det er faktisk en okay. Ja. Altså længde på en weekend. Men altså det er jo det, der med, at altid får frarøjet i hvert fald en dag, hvor jeg bare ligger ind med vold i sengen, og bare sådan, ligger der i mørket, kommer ikke ud og sådan noget. Ikke? Altså. Så mindre øh, alkohol måske og mindre bytur. Ja, og så har jeg også sagt til mig selv, at jeg skal heller ikke sådan ryge så meget i hverdagen deres længere. Det, mm. ja. det er da klassisk. Nu er, nu er jeg festryger. <laughs> ja. Nu er jeg lige gået en tand ned. Ja. Så du bare drikke. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Præcis. Men det var også mange ting, at, at, at, at, at ofre, kan man sige. Nå, men jeg er vant til at skuffe mig selv, så det er bare at tage i kassen. Altså. <laughs> okay. Linea, du havde ikke nogen? Nej, jeg... Nej. Du er, der er ikke noget, du venter på dig selv? Masser af ting, men altså, så, da, så går hovedet bare i gang. Ja. <laughs> Og så sidder man til klokken 9 om morgenen. Øh, altså. Jeg tror bare, at det, det sker ikke, fordi det er et nytårsforsæt for mig. Altså, man har jo prøvet, men har man opfyldt nogle af dem, så skuffer jeg jo bare mig selv. Mm. Ja. Så jeg, hvis ja. der er noget, jeg gerne vil lave om, så skal jeg bare lave det om. Men... Ja. Ja. Så er det lige meget om det er nytårsforsæt, eller ikke? Ja. ja. Mm. ja. Men er ikke noget, du har i tanke Nej. Nej. Kom på nogle flere vandreture. Flere vandreture. Ej, ja. Det var meget radiovenligt. Men det var jo god til. <laughs> det, det var, <laughs> var jo <ja>. <laughs> faktisk jeg, altså, mig selv, jeg har jo jeg går rigtig mange. Jeg kan godt lige gå rigtig langt og jeg har mm. også gået 100 km i august. Hvad? Godt, altså hele august. Nej, altså på man skulle gennemføre 100 km på under 24 timer. Det hedder Hvor hun Marge. bare gik 100 km. Altså, hvad? altså den, hvad? Er det en ting? Ja, det hedder Mamut March. March. I august? Ja. Hvorhen. Altså ja, i Danmark, i Danmark ja. No. Så starter man i Hvidbæk, så går man sådan en lang tur. Og så er det ligesom fire depoter, hvor du kan slappe af, og du får lidt mad. Og, ah, okay. og så går man bare, det er sådan en personlig... Og som natten? Så, ja. Altså lige natten? What? Ja. Sover du ikke? Æ, altså, jeg blundede lige ved to af depoterne. Nå, no, ej, okay, vildt. Ja. Havde du ikke ondt i fødderne? Jeg havde ondt over det hele. Jeg kiggede den der amamin, og jeg fik fik på der en efter. Her, altså, det var min jeg, jeg blev super sur. Eller ikke syg, jeg skulle, jeg skulle syg no. dagen efter, fordi jeg tror, jeg, jeg overanstrenger min krop. Nej, ja, rigtigt. Ja, du skulle skal måske gå lidt mere. <laughs> det er mit nytårsforsæt der, jeg, jeg skal altså også styrke noget mere i motion. Gå mere, jeg må gå på vandretur. Ja, ja, ja. Vi tager 100 kilometer. Ja, bare en hyggetur på 100 kilometer. En på 100 km. 100 km. Ja. På kilometer. Nå, men jeg giver med dig. Er der øh, noget, du er øh, forsigtig? Øh, øh, det er jo bare at arbejde noget mere tænker jeg. Altså, jeg og, oh, ja. okay, og, det var bare business. Uden. Noget mere emotion, tænker jeg. Ja. Æ, det er det. Jeg trænger til en emotion. Jeg er fyldt 36. Men hvorfor arbejde noget mere? Det er fordi, det, jeg skal have noget succes. Og jeg ved, at det bliver et hårdt år. Ja. Det siger de jo. Ja. Ikke? Så derfor så må jeg jo ligesom knokne, tænker jeg så, Det okay. må man jo gøre. Så jeg har ikke så meget andet, i det, andet end det, tænker jeg. Jeg tror, jeg tror det bliver sådan et arbejdsår. Et arbejdsår for Jackie? Ja, det gør det faktisk. Jeg er, sådan, jeg er i gang med at opstarte en virksomhed, så jeg skal bare i gang Ingen hygge, kun arbejde. Ej, selvfølgelig, masser af hy. <laughs> ja, tid, ja. Jeg har dag, tænkt jeg mig at sætte mine børn til side, Markus, og så vi jeg knokle sindssygt hårdt. Nej, <laughs> ja, lad ikke lave noget andet en Og Ja, en arbejde. Det kan godt være, at jeg ikke så, eller hun går 100 km om natten ja. også. Jeg arbejder ja, hele tiden også om natten. Og jeg sover aldrig. Og jeg sover aldrig. Jeg lunder kun. Mit lydningsforsæt er, at jeg skal kun have to timer søvn hver natten. Det er bedst <laughs> Hold, <laughs> <det er business. laughs> Hold Altid op. hvis man ikke får succes, så... <laughs> Nå, no, men, uh, men tak for jeres lille nytårs uh, lille anekdoter ja. og alt det her. Nu skal vi videre til faktisk dilemmaerne mm. mm. mm. mm. mm. Det er du sikkert god til, at mm. at okay. her. Nu skal I høre om hele det her med Maja maneke ja. Fordi Maja manneke er en smykke-designer mm. Og hun er mm, altså næsten kendt på Reddit, det her medie Hvor man kan debattere ting og alt sådan noget åbne medieforum Øh, og Maja Manike, hun har været udsat for noget af en shitstorm fornyeligt. Mm. Berlingske har nylig nemlig gerne vil lave en artikel om Maja Manikes smykkefirma, kaldet Jewels CPH. Mm. Og dermed spurgt hende ind til hendes ambitioner, men også til den kritik, kunderne har givet det firma, mm. Jewels CPH. Flere kunder har blandt andet klaget over designet, men også kvaliteterne, øh, kvaliteterne øh, mm. på smykkerne. Og i stedet for at svare Berlingske-journalisten, valgte mig at lægge det op på sin Instagram og kalde Berlinske ud for chikane. Mm. Siden der har journalisten igen sendt en mail til mig, hvor han uddyber de ting, som Berlinske har set på. Blandt andet har kritikken på Jules CPH lyttet på. Smykkedesignerne er stjålet fra et indisk smykkemærke. No. Der er underskud i forretningen, og mig vil ikke fremvise nogen form for proces, hvordan de her smykkedesigns er blevet til. Og nogle kunder er blevet troet af Jules CPH med at lægge deres oplysninger ud på nettet, hvilket de faktisk har gjort. Hvem, hvem? Tidspunkt. Altså, Røder giv dem mm, Ja, det er de så ikke fuldt jo. Nå, okay. Ja, hvem er blevet troet af hvem? Jamen, det er kunderne. Kunderne er blevet troet af Jules CBH, fordi de har klaget, og så har de Nå. sagt, at jeg lægger alt dine ting ud på nettet. Gud, ja. det må man ikke. <laughs> Nej, det må man ikke. Det er også blevet slettet senere, det her opslag, de lagde om. Når de har skrevet det offentligt, ja, ja, det gør det, man bare ikke. Ja, I det, skal det. ikke klage for helvede. Ja, ja. Nej. Ja, no. Hold op. Så, øh, og det er noget, en, en, altså hun er blevet noget af en, en ja. kendt person nu, især i hvert fald på Reddit. Øh, hvad skal jeg gøre i den her situation for at slippe ud af sådan en stor shit, altså, som, som hun er endt i? bare at lade være med at udtale sig. <laughs> ja, det tænker jeg. Altså, hvis man, hvis man, har, altså, hvis man er stillet omkring tingene, så begynder det ligesom at blive mm. kedeligt, mm. Men det er jo fordi, jeg tror også, jeg har sådan fuldt ikke fuldt med i det, der er sket nu, men, men efter hun var med i det der program med bloggerne, mm. så har hun jo udtalt sig sådan meget, øh, sådan meget aggressivt og mm. offentligt. Øh, til, altså, eller mm. hun... Sagt nogle ting, som hun ikke burde have sagt, og det har mm. hun så bare kørt siden dengang, så, så, så ja, altså, derfor har hun fået alt den opmærksomhed på. Alle. Hvad var det for nogle ting, hun sagde? Jeg tror, det var noget med, at hun øh, ikke havde købt det følger, og så blev hun lidt sit stormet i det her program, mm. og så blev mm. det bare ved, så det bare kørt siden dengang. Altså, det, ja, det skulle opfatt. hun aldrig have lavet det program. Men, men nej, det skulle hun nej, ja. ikke nej. have lavet det program. Mm. Det, det er sådan, er det, der et eller noget influent boss, boss, boss lady eller boss woman eller boss ja det, nej, men, der var også okay. nogle mænd med ham der ras. han var også med Rasmus bag. Ikke? Ej, han var hej. også med var han ikke det Nå, jo, jo, det, er rigtigt, ja. det handler ja, bare body sådan body body lidt om body body. folk der er sådan i beautybranchen tror i beautybøsserne no, beauty hello der er ja, jeg <laughs> op, ja. Ja, jeg ventede bare på det er sjovt lige at se hvordan det ja, ja. er. <laughs> ja. men nej du ligesom der er det hele skete ikke på en eller anden måde hvor jo. det bare der begyndte at være opmærksomhed på at hun lavede lidt nogle ting der var sådan lidt sjovt ja præcis der var der lidt problemer med jeg var lige at læse om det for noget tid siden noget med Jenkins og bryggerne, brugen ja hmm. hedder det. ja, det er det, Gekko. Huske, ja, ja. og så er der blev så er hun sagt lidt for meget der tror jeg og så igen fået sit storm der ikke, i forhold mm. til at hun... så hun har generelt bare lede i en storm? ja det er ikke så godt derfor så synes jeg at mig du skal jeg kender dig Måske skal vi bare... No, okay, wow, wow. <laughs> no måske comments. skal man bare uh, ikke sige så meget. Mm. tænker jeg. Altså, måske sådan lige... Hun har heller ikke svaret på den sidste mail her angående kritikken og alt de her ting. No, okay. Hvor de kommer dybere ind på, hvad det er, der sker og sådan noget. Der, ja. der er også meget mere i det her. Ja. Linnea, hvad synes du, hun skal gøre? Skal hun også bare lægge is på og bare ikke uh, sige noget som helst? Jamen jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal komme ud af sådan noget her, man har vel gravet sig selv ned i, hvis mm. man ikke kan fremvise, hvordan man laver sin Ej, det er faktisk lidt rigtigt, hvis det er sådan så, en løgn. Så bliver løg. tvivl, som, ja. mm. Altså, mm. som ikke kender ja. noget til sagen. Mm. Ligesom, hvad var det med bits og... Åh mm. oh, ja, de det er rigtigt yeah. mm, Hvor så, man så fremviser han nu det er sådan her, jeg laver dem. Mm. Nå, ja, jeg laver mine i Kina. Uh. Ja, ja, ja Som hun skulle måske bare... Altså, droppe det hele. Lade flytte <laughs> på <laughs> ja, man, Jamen, altså, altså, hvis, hun, hvis det er ægte, så må hun jo bare vise, hvordan hun selv er kommet frem til. Men det gør hun ikke, det ved hun jo ikke. Men... Ja. Så må man lave noget nyt. Ja, ja og så er det. Ja. Så den skal lægges i graven, eller hvad? Det her firma. Øh, ja, det tænker jeg i hvert fald. Eller holde en pause. Ja. Eller hvad? Altså, er det ikke sådan? fordi jeg, tænker, Det har jo ja. det, er det Jamen, jeg tror også, det er svært det der med, hvis du sådan, som du selv nævner, Linnea, det der med, hvis du sådan er begyndt på en forklaring, hvor det er, at der er en masse løs ender. Hvordan fanden kommer du egentlig tilbage? Ind, og det er, at sådan, folk, de, så begynder at og have en masse kommentarer til det, og det er som om, at du graver dig selv dybere og dybere ned til sidst, mm. så tror jeg næsten også for mig selv, så er jeg bare sådan, jeg bliver nødt til at blive fucking ved med at lyve, fordi altså lige der en komplet idiot, hvis nu det er, at jeg lige pludselig siger, nej, det var skam helt lortet, ikke? Altså man bliver nødt til lidt at stå op for det, man selv har sagt, når man er en businesswoman. Ja. Så det er, det er en pissesvær situation. Ja. ja, men at den kommer så langt ud, som Linnea måske lidt antyder til, at den, den skal, det skal lægges i graven, det her firma. Men jeg tænker bare, hvis du skal Nå, ud af... det var det. Det var det, jeg fik ud af det. Hvad skal du så? Skal så? Ja. så skal jeg lige have det konkret her. Hold en pause. Du skal ikke tage jackis. Du skal ikke tage, jackies, skal ikke tage jackies. Hvad, hvad Jacky siger? <laughs> så hun, hun, skal, hun skal... Du er lidt enig med Jackie, om, at hun skal gå under raderen eller hvad? Hvis, ja, man altså, hvis, hvis man ender i sin shitstorm. Ja, eller hvis hun så har stjålet det, så siger, prøv her, sorry. Så ærlighed? Mm, ja. Ærlighed. Så nævnt kom på noget nyt. Se, det var sgu da kikset. Ja, og sige, jo, jeg, jeg har snydt, snydt alle de her ja, kunder her. Ja, hvis hun her. ikke har snydt, så... Ups, så bare, jeg kom lige til at altså, sorry. Viste. Man køber, ja, ærlighed. Men den er også lidt svær, hvis der er nogen, der har købt nogle af de her smykker for 10.000 kroner, ja. Og så okay. kommer hun ud, og så siger hun, det var... Men det er jo ikke, det er jo det, der er med det, tror jeg. Det er selve, det selve brandet, tror jeg, dengang var det, man købte, og ikke mm. selve uh, smykket som sådan, altså i kvaliteten. Eller, diamanterne er jo ikke skåret som rigtige diamanter, som du, så du ved sådan en... Mm rigtig slebet diamanter. Det er jo sådan et knuste diamanter, mm. der er lagt ned ikke? i mm. oxiderede, øh, hvad no, hedder sådan okay. noget. Ja, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan. Det har ikke the diamond cut. Nej, det er ikke, det <laughs> ja. ikke, det er ikke sådan noget modset. Ja, hun selv er sådan nogle de der knuste diamanter, ikke ikke, så at bare mm. putter ned i. i, i, mm. i hvad hedder det, guldbelagte smykker, eller 24, eller, mm. orden, eller hvad det er, det er forskelligt, så, ikke? Så ærlighed kan jo ikke rigtig være en vej frem, fordi hun kommer i hvert fald noget, altså, så skal hun jo give alt det, hun tilbage, hun har, og som de har jo også allerede fundet ud af, så er firmaet allerede en underskud, altså. Ja. Men er det ikke det ja, i forvejen? Ja, men altså, det er der faktisk mange firmaer, der Der er <laughs> ja, mange ting, der er Det kommer ind på, hvordan deres systemer ja. er, og hvordan man er ja. regnskabet, og, mm. og sådan mm. noget, så videre, mm. så videre, Jo. Rasmus, hvad <laughs> synes du? <laughs> Nå, som sagt så, altså, så er det jo lidt en ting der er lidt svært at komme uden om fordi at der er jo det, altså, det her firma jo har haft så massiv omtale af negative karakterer mm. så det kan jo virke, altså, jeg tænker hvis du ved ikke for mig selv, hvis jeg skulle ud og investere så mange penge i en juvel eller en ring eller et smykke, så tror jeg da, at jeg ville sådan, men så er det måske bare ikke lige der, jeg vil gå hen, hvis jeg skal bruge så mange penge på det. Så er der mange andre steder, man kan gå hen. Mm -hmm. Så jeg tror, at det er, det ved ikke, lidt svært, som der er blevet nævnt at komme tilbage fra. Og jeg tror også, at hvis hun gerne vil... Være forretningskvinde og gøre de ting, og hun har sikkert også styr på nogle ting. Altså, hun har jo kørt med det i mange år, før det begyndte at sejle, kan man sige. Men så må man måske på en eller anden måde lidt genopfinde sig selv. Og lige være sådan, trække sig lige lidt i land. Måske lige være sådan lidt stille nogle år, og så lige starte ud med, at man har styr på 100 hvad man laver i hvert fald. Og hun er ikke stille. Hun er altid det er hun jo ikke. på Instagram og med medierne. Men med det er jo også det der med, at, at en ting, der jo også... <laughs> Altid del af vandet. Det er jo også der med sådan corona-idéer øh, og konspirationsteorier og sådan noget omkring det. Så, og der har hun jo været frontkvinde på Max. Så altså, det var jo det, som der også lidt lagde sig i, i graven. Det var jo oh, også ja. fordi hun ytrer sig så meget. Og det, altså puh, der skal man jo virkelig passe på. Altså, Jeg ja, det er også farligt her. Ja, det er farligt. Hvad ville I gøre, hvis det var jer, der stod i den situation? Hvis du stod i den her situation med det her firma Jamen, det, det, jeg tror nemlig, altså, som, som Rasmus siger, jeg vil jeg måske lige, tage en, altså, lige lægge lidt låg på, og så vende nogle år. Og så... Også fra Instagram og alt sådan noget? Altså. Nej, så må bare tale om noget andet, eller finde på noget andet. altså Det er også mm. det, jeg synes, jeg så. Jeg synes, hun havde filmet lidt, da hun var så glad her. Jeg ved ikke, om det var i dag, hun satte op, hvor hun går og danser rundt i stuen. Øh, mm. Så hellere sådan noget. Ikke? Og mm. Så bare være glad, og så bare holde alle de negative ting. Altså. Ja. Som er firmaet ude af, der, af hendes liv? Det, ja, det tænker jeg. jeg, jeg ved, det, altså, Men det, det er jo også lidt hendes baby, tænker nogen at hun har haft det så mange år. Mm. Det må også være at lidt en hjerteknuser skal lægge låg på det på en eller anden måde, mm. tænker jeg. Altså. Det er jo ikke altid, ting, der fungerer jo. Nej. Og hvis du har stjålet smykke-designelsene, så, så er det jo ikke skide godt. Ja. Uh, det er der fem også mange, der er blevet klantret for ja, ja, ja. Ja. Det er svært at finde på ja. den ja. Har opfundet ja. den samme ting der er jo mange Men var ting, der, der er ikke også det? den der med, at hun havde kopieret <laughs> Et eller andet fra Katarina Pitsner I forhold til et eller andet smykke ja, Det sagde Katharina, ah. tror jeg Ja, ja det synes, ja, man, den hørte jeg, og jeg nemlig også den der, øh, den, runde, Hendes øh, signatur smykke, den ja. runde der ikke? Men er der, ikke, altså, er der ikke flere, der laver det? Eller er det Ja, bare, der laver cirkler Jeg tror kun, der er en, der har fundet på at lave cirkler Der er kun en Men jeg har ikke lige set det så det kan også være, der er et eller andet yeah. specifikt, der er præcis det samme ja, yeah. Yeah. altså et eller andet yeah. end, end ting. Yeah. Så ja. jeg kan lidt uh, samfatte, at et råd til, til mig her, det er måske, at uh, gå low, gå under the radar, yeah. post gode ting, yeah. positive ting, yeah. og så lægge virksomhed i graven. Mm. Fordi du siger, at du har lavet virksomheden. Ja, det vil, jeg tænker mm. jeg, hvis der alligevel ikke er så mange køber tilbage, eller man har en eller anden fornemmelse på det, ved jeg jo ikke. Det mm. kan også være, hun har det. Det kan også være, hun har køber mm. i udlandet. Det ved jeg ikke. Mm. Det kan også være, hun har en virksomhed i udlandet. Det ved man jo heller ikke. Mm. Altså, man ved jo ikke. Hvem er ikke. Noget. Jeg tænker bare, det er ind i puppen, og så bare komme ud som en beautiful butterfly efter some time. Ja, så er jeg tilbage, Sådan. når man er klar man er til jeg det. Skriv en bog. Skriv en bog. Ja, hendes mor. <laughs> okay. ja, mor. Det kunne da godt være, at det var Ja, Gud, ja. Mig, Altså, no. den, My der. truth. Ja, præcis. Ja. Ja. Det var faktisk et godt råd. Det var ikke en løg. Det var det faktisk. Ja, det var faktisk. skriver en bog. Ja. Maj, skriver nej, vi begynder at skrive en bog om din datter, Maj. Ja, præcis. Og så kan Maj skrive en bog om sin mor. Ja. Ja, Our truth. Our truth. Our truth. Our truth. <laughs> Our truth. <laughs> Men prøv at blive lige hurtigt og snakke om det der med, at, at der er nogle kunder, der ligesom er blevet lagt ud. Deres oplysninger er blevet lagt ud på nettet. Æ... Ja. fordi at de er blevet ja. så sure. Er ja, det ikke de er lidt dårligt kundehåndtering også? Har du, har du noget, du kan læse op? Eller? Ja, det, det er bare skrevet fra politikken, den her ting her. Ja. At de havde, de havde fundet frem tilbage til det her. Hvad er det, de har lagt det op? Det var et, et opslag, de lavede op på Facebook, ja. hvor, hvor de jeg, har, har lagt en kundes øh, oplysninger op. Ja. Det, det er jo absurd. Ja, altså, jeg, er... kan ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til det. Jeg synes, det er meget voldsomt. Ja. Ja, men det, er, det, er, det, er, det Må man jo ikke. Nej, det må man ikke. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det blev slettet igen, det her opslag. Men bare noget. det, at der er nogen, der har fået den tanke... Ja. Hvorfor, at er så sure? Hvorfor er Berlingske så sure på hende? De er ikke... Det var fordi, jeg, jeg tror ikke, at skal er sure på hende. Nå. Det var bare, de kaldte Berlingske... Hun kaldte Berlingske ud for chikane. Nå, ja, okay. Og så kom Berlingske tilbage og sagde, okay. vi vil bare gerne vide det her. Hvorfor har du slet de afslag? Du har jo lagt nogen ud, og jeg troede kunder. Og... Ej, det er virkelig på, ja. bliver det er så dårlig bundsigt. over så sådan noget der. Ja, jeg får ej, også helt ondt i maven, hvis det mig, der sad i den situation. Lige, også. også fordi man er bare er utilfreds over et produkt, og så får man bare at vide, du, at jeg ligger bare fuldstændig alt om dig. Oh, ja, ej, jeg, det ej, ej, det jo. undskyld, det er også meget pænt, <laughs> yeah. ja. Okay, jeg køber tre nye. Jeg køber tre Jeg er faktisk nye. glad for det. <laughs> jeg vil ikke have returneret det her. Nej. Jeg vil sige. Nå, men i hvert fald, go low. Ja. Lad være med at skrive lidt, altså, bryd Gitte Perloven. Ja. Lad være med det. Ja. En bog. Come back with a book. Og så skriv en bog. Yeah. Det var faktisk yeah. en rigtig god give. Mig og Vibeke skrev en bog. Ja. En ærlig, en ærlig bog. bog. Ja, en ærlig bog. En ærlig This is bog. the truth. Ja. Mm. Yeah. <laughs> This is og the so truth. Altså, vi har en, der, allerede <laughs> den, der <laughs> er allerede den her bogen. <laughs> og så skal den kunne snakke næsten. <laughs> der er været nogen for at blive snøjt. Er det bare Rasmus? Er det er mig, der, der indlæser lydbogen? Ja, indlæser lydbogen. My truth. My truth. My truth. Buy my jewelry, they're not fake. <laughs> Ej, det er, fake. det er faktisk... Det er faktisk... Ej, <laughs> <ad> Rasmus <laughs> Ej, det vil være bare... virkelig sjovt. Collab. <laughs> Collab. Og vi skal videre til, øh, til næste. næste lille dilemma. Ja. <hællige> De fleste mennesker har nok hørt om det vilde drama, der har udspillet sig mellem reality-deltejeren Amalie Sigeti og hendes tidligere kæreste Mikkel. Tilbage i december kunne Danmark følge med i et drama, hvor Amalie anklagede Mikkel for at have kidnappet hendes børn. Mikkel havde dog taget børnene med og kørt dem ud af landet for at holde jul med dem, men begge forældre har forølt forældremyndigheden til børnene. Siden da har det været noget med noget mudderkast frem og tilbage mellem Amalie og Mikkel, og Mikkel har altså anklaget Amalie for at tage stoffer, imens hun er sammen med døtrene. Og Amalie har selvfølgelig anklaget Mikkel for kidnappning. Til nytår valgte Amalie heller ikke at aflevere børnene til Mikkel, selvom det var planlagt hvad skal Amalie og Mikkel gøre for at løse den her konflikt mellem de to parter her? Den er lidt svær. Okay. Den er lidt svær. Ja. Det er også fordi, lige meget... Altså man kan sige, det, nu er de jo selvfølgelig under radaren, fordi de er offentlige personer, mm. men det sværeste må jo også være det der med, at du... Begge gerne vil være der for børnene, men I er i øst og vest, fordi mm. at I er så forskellige, I er så meget uvenner. Det må jo virkelig være svært at mødes om noget, som begge føler, at de kan håndtere på bedst mulig måde. Mm. Øhm, fordi de begge to ser hinanden som ikke være altså, gode nok i den rolle. Mm. Så det må virkelig være svært, at, at man sådan, når man måske gerne vil sådan collab en lille smule, og de bare er altså, det, at det sejler lidt. Altså, ja. Ja. Så har du rød til dem? Nu har jeg jo ikke selv børn, jeg ved jo ikke sådan helt, hvordan det er med det der, men jeg vil sige, at for det første, så synes jeg jo, at det er lidt ærgerligt, at det er blevet så offentligt, også måske mest for børnenes side, men på den anden side, så vil jeg faktisk også gerne sige, at... at da jeg så det, Amalie, hun lavede ud med den video, hvor hun fortalte det, mm. der fik jeg også en lille smule ondt i hjertet, fordi at hun har måske også siddet og været sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Politiet vil ikke gøre noget, fordi at han også har forældre, forældremyndighed. Mm. Så jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal stille op i den her situation. Mm. Det er jul lige om lidt, og mm. gaverne er købt, men Hvem skal jeg give dem til? Mm. Altså sådan, så jeg kan godt forstå, at det har været en svær situation, fordi hun har... Ligesom det reach og sådan det publikum, hun har, så er det jo også måske en, en, et råb om hjælp, at hun ligesom beder folk om, hvad, hvad fanden skal jeg gøre, og ligesom for får noget, altså noget publicity på det. Mm. På en eller anden men måde, men ja. er det ikke også noget af, at øh, altså, hun sætter sig et helt andet sted end Mikkel jo? Altså Mikkel har jo slet ikke den <coughs> på den måde, vel? Og så Nej, men der ved hun måde jo måde. også lidt, hvad hendes magt er på en eller anden måde, ikke? Ja. Eller hvad? Altså sådan... Og er det ikke også noget, der er forkert at bruge det <coughs> på den måde? Altså? Ja, det ved jeg ikke, altså... Man kan sige, at jeg, jeg har det sådan lidt, jeg kender ikke på den måde, Amalie personligt. Altså, vi har mødt hinanden en gang, og så har vi skrevet lidt sammen i ny og. Næ. Mm. Men jeg kender hende jo ikke sådan personligt. Så altså, det er ikke sikkert, at jeg havde gjort det på, på samme måde, men altså. Selvfølgelig, så tror jeg, at hun har følt sig så øh, uretfærdigt behandlet, at hun har været sådan et sådan her. Jeg ved, at de her piger, de har det bedst hos mig. Jeg har lidt. Altså, jeg synes måske ikke, at du er helt værdig til den rolle som værende far. Mm. Så derfor kommer jeg til lige at sige nogle ting, som der gør, at jeg ved, at jeg ender med at få øh, børnene på min side. Mm. Men altså, jeg, kan, jeg kan godt forstå, at det har været svært for begge parter. Og jeg ved godt, at det jeg siger lige nu, det er ikke noget konkret svar til, hvad de skal gøre. Men jeg synes også, at det er. Altså, hvis jeg vidste, så havde jeg måske fået job hos familieretshuset i stedet for. <laughs> ja. men, øhm, mm. <laughs> det, men det var til karriere altså... måske, det ved du da ikke. Oh, det ved jeg da snart ikke. Altså, jeg har bare sådan lidt sådan... Hvem <laughs> er <-sost. laughs> Du tegn. <laughs> <laughs> du <tegne. laughs> Linnea, hvad tænker du om alt det her? Øhm, jeg tror nogle gange også, man er nødt til at tænke på, om det er, altså, det er deres egen virkelighed, det det, de fremlægger. Det Amalie sidder med, at det hun poster, det er hendes virkelighed. Mm. Det Mikkel siger, at når jeg er bare på ferie med mine børn, Mm. Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg har mm. også formelt forældremyndigheden. Mm. Det er hans virkelighed. Mm. Og de kan måske ikke se hinandens, altså deres, hinandens følelser i det. Mm. Øhm... Nej, det er bare gået galt. Mm. Ja, altså det er bare dårlig kommunikation, mm. tror jeg, mellem to voksne mennesker. Så det er bare ærgerligt, at det handler om deres to børn. Hvordan skal de kommunikere bedre så her? Fordi det går vel jeg ud over ikke, børnene. hvordan de kommunikerer nu. Altså jeg, jeg ved det ikke. Mm -mm. Måske øh, sige, altså give en af dem en forældremyndighed. Altså er det en mulighed så? Det vil jo være sundt for den anden, hvis, hvis mm. udkommende også kan tage Men hvis det bliver her... ved med at gå ud over børnene, ikke? At de ja. hele tiden føler sig der burde... jeg... Hede i. Ja, ja. Okay. der burde man, det ved jeg ikke, være, være voksen. Og... Jeg håber at man kan mødes, mm. når man har børn, når man ikke er sammen. Men mere kommunikation, måske, tror du, er løsningen? Altid løsningen. Mm. Det er bare det på svært. rigtig mange ting. Ja, det er også det, det, er svært. Hvis det er svært, hvis man ikke snakker. Ja. Mm. Godt, altså, ja. Og hvis det deres verdener er så svært. forskellige. Altså, de har jo hvert deres perspektiv på, hvad der foregår. Ikke? Ja. Det må virkelig være svært. Jeg tror, at man skal sætte sig ind i, at den virkelighed, de præsenterer, det er det, de sidder med. Mm. Og det er ikke den samme, men det er, det er deres egen følelser, som er ægte mm. i det. På Hvad med dig, Jackie? Hvad tænker du? Øh, ja, jeg har også svært ved det, fordi jeg, det, jeg, jeg ved ikke, hvad løsningen skulle være. Øh, jeg kan ikke rigtig sætte mig ind i folks øh, situationer i den, på den måde. Øh, når det handler om børn og følelser og alt sådan noget. Øh, jeg, jeg ved ikke engang selv, hvad jeg skulle gøre. Øh, jeg står heldigvis ikke i sådan en situation. Mm. Øh, jeg har ikke rigtig nogen løsning til dem. Jeg synes, det er et svært emne, fordi det er egentlig meget, meget tæt. Mm. og meget personligt, men de har jo selvfølgelig været ude med det begge to, meget offentligt. Øh, der har jeg måske valgt at gøre det lidt anderledes, øh, forrunde, primært også på grund af børnene. Mm. Men, øh, men det er svært at sige, når man ikke genkender situationen. Øh, mm. Jeg har ikke tænkt med Amalie omkring noget, og jeg kender ikke Mikkel specielt godt heller. Mm. Så, eller jeg kender dem slet ikke. Jeg mødte ham et par gange med dem. Mm. Så jeg... Jeg, jeg, jeg synes, det er svært. Det kan man ja. ikke bare lige sige. Altså. Mm -hmm. det, det, det er synes, der ikke kan nogen, der kan. Anden. Nej, men det er Lampen der ikke nogen, anden, der kan. Ingen af familieretshuset vil kunne, kunne tage altså, 100 af mm. stilling. Det er jo noget, de selv skal finde ud af i sidste ende. Ja. Men der falder vel en dom... I forhold til, hvad der skal ske. Altså det, jeg tænker, at de kommer vel til at vurdere, ja, hvor de børn, ja. de skal være, det vel ikke? Altså, jo, det, det gør de. Det sådan noget med, at, at, at altså, med de har, i forvejen har de jo vel en eller anden aftale. Nu er de så godt nok boet sammen og ikke boet sammen og boet sammen og ikke boet sammen. Så man kender mm. ikke den, den helt rigtige uh, samværsaftale. Men det er noget med, at man har en samværsaftale, hvis dit far har uh, aftalt tre gange om ugen eller to gange om ugen eller hvad end nu og så har mor om resten mm. af tiden, eller og så er det syv syv. Mm. Ú, og så så går man efter den regel, man havde før. Ellers så, hvis man ikke kan, så må familieretshuset ja. være med ind over det. Ja, så. fordi de har jo begge to søgt efter full custody. Er det ikke sådan, det er? Mm. Jo, det var noget, det var ja. præcis. Okay. Men det er jo fordi noget med børnene ikke skulle være... Skulle, øh, skulle flytte skole igen. Ja, alt, hun vil jo eller, gerne ikke? flytte. Ja, ja. Ja, igen, og vil gerne ja. tilbage til. Og det er selvfølgelig også ærgerligt. Øh. Ja, men så har der jo været det der med, at det vil hun gerne, og så er det noget med, at hun måske ikke lige har så meget kørekort her lige Ej, om lidt, og så, så kan jeg ikke forstå, hvordan hun vil så sætte børnene tilbage Ej, i skole. Det lidt, ja, Det er jo så lidt så en Det må man flytte jungle. til Draghjør, ja, for børnenes skyld. Altså, mm. det, hvis det var, ja. altså, hvis det var den. du ikke den løsning, vi snakker om, men altså... Ja, det, det, er, er det der, de bor nu eller ved? Ja, det er der, hvor de er fra, eller hvor men er der ja, ja. ikke noget mere, man kan sætte sit eget behov til side for, altså, for sine børns? Altså, er der ikke en løsning? Det, det virker som om, at der ikke er nogen af dem, der ligesom lige siger, hey, mm. måske det, som du siger, Linnea, kommunikere sammen og siger, hvad er det? Altså, ja. Hvad er det, der gør? Og vi, vi ved jo ikke, hvad der rigtigt og forkert. Men det er jo den også, sag, men... det var næsten den der ting, ligesom af mig, at den her situation, der, det er jo blevet gravet så dybt mm -hmm. i, det der med at de begyndt offentligt at kaste så meget med mudder, mm. så er det jo næsten svært at komme tilbage. Hvis man så lige yeah. tage en snak over telefonen, ja, for der kan hafvel det, og så finder vi ud af det. <laughs> det altså sådan rigtig. det kan man jo ikke nu, fordi <laughs> anklagerne er jo så voldsom, ja, det skulle ja. være gjort for lang tid tilbage, at de ja. lige skulle have sagt okay hold mm. on, men Mikkelsen er jo følt sig forurettet over, hun først ligesom sagde nogle ting omkring ham, og så mm. han følt, mm. om det var rigtigt at lege, gjort Men sagde han jo forfølger ham til at forsvare sig selv og sige, men prøv, hun er heller ikke heldig, mm. så ja. det er jo virkelig ærreligt at det er kommet helt derud. Ja. Altså, men den, det lidt tilbage til det Jackie sagde måske det er en idé at starte med at lægge ud til offentligheden. Ja, ja, ja, det er det jo oftest. Det er oftest. altid dumt at lægge ja. øh, private ting mm. øh, om øh, sine ja. børn og ja, sine forhold øh. på, på nettet, fordi man kan også fortrode det senere. Mm. Det, ja, gjorde det er jo for Malie, evigt. Mali det jo også i ja. forhold til, at hun havde kaldt ham noget sidste gang. Ikke? Mm. Øh, det har hun selvfølgelig også fortroet. Men nu er det så ude igen, så, så ja. det, det, er bare, det er bare altid dumt, men det er også svært med følelser, sig. vi er også bare mennesker. Mm. Ja, ikke? altså. Jo, så, det, så, det. det ja. Ja. Og hun har jo været så berørt over det. Altså hun var jo ødelagt, da det skete. Og det er også det der med, at selvfølgelig så jo, det er ikke den rigtige løsning, at man skal ud med det offentligt. Mm. Men hun er jo siddet der i hendes lejlighed, eller hvad hun har, og været sådan, jeg ved ikke, hvor mine børn er. Jeg ved ikke, om de er i mm. Grønland. Jeg ved ikke, om de er på Frederiksberg. Mm. Altså jeg aner ikke, hvor de er henne. Hvad mm. fanden skal jeg stille op? Mm. Altså, Men er der ikke også noget forkert? Så kan vi så tage Mikkels. Det er jo noget forkert at bruge børnene som et våben. Altså det, det bliver jo brugt jo. for at det jo, præcis. Fordi han det er kunne jo så, så bare have skrevet, vi her. Ikke? Eller vi, vi jeg har taget hun, dem med her. Hun vidste slet ikke, hvor de var. Nej. Okay. Det fandt hun først ud af i ikke? Med hjælp ja, af. det er jo heller ikke så fedt. Nej. Nej. Der kunne ja. man godt lide at have kommunikeret. Ja. Inden Det er i det, det er, Så det bliver jo bare et våben. Ja. Men ved man, hvad der er sket før? Det, det, ved, man og det Nej, ved man jo ikke. Og det ved man jo ikke, Og man ved ikke, hvad der er, der er sket. Der, eller er der blevet troet Og det er jo der, hvor Mikkel har anklaget Amalie for at tage stoffer. Altså imens hun er sammen med og ting som ligesom gør det endnu værre det her Det mig også en vild udmedning. det er jo det, det er altså. Bare, det er bare så voldsomt og bare Det er de syret, sygt sygt det er så rigtigt og forkert. Mm. Det er bare fuldstændig vanvittigt. Ja. Men ja. igen det der med at bruge børnene som våben, ja. det er vel også det er der noget noget helt forkert i. Ja. Det er det er, ja, det er forkert. Mm. Så, det hvordan, er så hvordan kan vi få børnene skyld? Ja, hvordan kan man få børnene skyld komme videre med det her? rationelt. Det skal bare selv være rationelt. det kan man ikke altså. mm. Det er jo bare voks mm. voksne, Være voksne. Mm. Hvad <laughs> voksne? Hvad voksne? Hvad yeah. voksne? Ja. Og skyld. Jeg håber, det ligesom er en læringsproces, men altså, nu mm. kan man sige, der er jo sket noget damage, men altså, pigerne, de er jo også stadigvæk meget unge, og de kan jo selvfølgelig ikke selv tage en beslutning om, mm. hvor de har lyst til at høre hjemme mm -mm. Men altså, mm. ja. Jeg, jeg tror, at, at der er nogle, øh, et system i Danmark, der nok skal tage hånd om deres situation. Ikke os. Som, ikke os. Det er <laughs> ja. ikke os, der skal sidde og vurdere, hvor de, hvor de skal være mm. henne. Mm. Øh, men altså, så jeg, jeg stoler på det system, vi har, og der er nok nogen, der skal få sure mine over det, når den vurdering er lavet, men altså, så ja, det er, det er jo en pisse situation, fordi de vil jo have, altså begge to have gudet, ikke? Mm. Ja. Men det, det, jeg rigtig gerne vil ind på også, det er det her med de sociale medier, nemlig. Fordi mm. at det, det blev valgt, det var, Amalie og to valget om at lægge det ud på sociale medier og gøre ja. det til en offentlig begivenhed. Mm. Som du selv siger, det her kan jo skade pigerne endnu mere. Ja, det altså, det. Fordi det, det er hele op. Danmark, der følger med, og vi sidder jo kun og snakker om det her nu, fordi det nemlig er en ja. almindelig ting, at folk mm. har fulgt med i det her. Mm. Og så vold hvor meget der er blevet skrevet. Det er jo det. meget spandvid, jeg meget har ja. oplevet noget lignende. Det er jo bare konstant flere gange om dagen. Mm -hmm. Men skulle hun lade fuldstændig hellere være med at... at, men hvad fan, at, at altså sådan, ja, det burde hun nok, men hvad fanden skulle hun have gjort i virkeligheden? Ja. Det der med, sådan mm. politiet vil ikke hjælpe. Altså sådan, hun har jo og været sådan, er mine piger okay? Altså, mm. hvis nu, altså, nu ved jeg ikke, hvad altså, deres relation er, eller hvad der er sket mellem dem. Hvis hun potentielt har været i tvivl om, de har været sådan okay, om der har været mm. fare eller andet, whatever. Mm. Så kan jeg også godt forstå, at man bliver helt ja. desperat. Ja, jeg, jeg, altså, når det er ens børn. Ja, ja, præcis. Ja. Der er en, ja, det var en relation, hvor hun bare ja. tager en beslutning impulsivt. Og det skete jo i hendes følelsesvold. Det så man ja. Ja. også på de der videoer, ja, altså på, på Instagram og alle ja. de her ting ja. her. Men det er bare det der gjorde at være årsagen til at hele Danmark skulle følge med, hvilket nok ikke som du selv nej. nævner Jacky er særlig synd for i hvert fald børnene. Nej, nej, det er det. Og måske og var det også det der førte til endnu mere mudderkast på sociale medier. Ikke også? Mm. Tror I det kan lades det her mellem de to parter? Ej, jeg håber det. Jeg håber man, at altså, der jeg er børn involveret, der skal det, ikke, Det skal der jo, men altså jeg de håber er... de kan have begge i deres liv kan tage en latte. Ja, <laughs> en latte. Jeg håber, de kan Takker tage en latte, ja, <laughs> når de skal ja. overleve børnene. Kom ind til en latte og smutte igen bagfra. Altså ja, Få den der ja. ordning, og så overholde den ordning. Ja, mm. præcis. Det, altså, er med, det, er det, med, det er det eneste. Ja. Men Det er noget med, at det ikke er blevet, over... blevet uh, overholdt. Ja. Jeg læste noget om. Det er jo også lidt farligt. Ja, det er det, Nu skal jeg være børnene, men det gør jeg ikke. Ja, men det gør Og det var også det med nytår. Hun har aflevet dem jo heller ikke til nytår tilbage. Så det var planlagt og alle de her ting. Hun var ellers velkommen hos os, hvis du var. Ja. Med børnene. Med børnene. Klokken lige om morgenen. klokken lige om De finder der aldrig på mit værelse. Hvad går du så, eller? Hvad tænker du om livet? Skal du med at gå 100 km? On the run yeah. <laughs> oh, <yeah. laughs> Jeg kan mærke, øh, jeg skal ikke sove. Jeg skal gå 100 kilometer. Ja. <laughs> ah, hvor godt. Jeg skal ikke sidde og snakke om det nytår. <laughs> ja, det, det er det, jeg skal nu klokken 9 om morgen. Vi er ikke sove. Jeg ved ikke, hvor lang tid min nu er. Ja. Vi gør det nu. Jeg kan mærke, at jeg bare det. kan gå helt vildt langt ja. <laughs> Skal vi se, hvor langt jeg kan gå? <laughs> Nå, det er går lige ind Jeg går lige ind i sengen. <laughs> lad os gå videre til næste dilemma. Så. Ja. Den 4. januar blev en mand skudt og dræbt af politiet på Amager. Det er ikke ofte, at politiet ser sig nødsaget til at skyde og dræbe, men eftersom en betjent blev såret af knivstik af personen, så de sig nødsaget til at skyde. Knivstiksepisoden kommer efter en lang række altså episoder med knivstik i det nye år. Episoden deler mange menneskers mening, fordi at mange mener, at det var forkert at skyde, fordi at man fandt ud af, at man var psykisk syg. Og øh, mm. nogen mener, at vi ikke skyder nok, selvom det lyder lidt mærkeligt, men at, at, at vi ligesom ikke er konsekvente nok politiet. Mm. Så spørgsmålet til jer er, at det er, bør det danske politi være mere konsekvent til brugen af skydevåben, eller skal politiet kun tage det i brug i livsfarlige situationer? Kan man ikke skyde ikke, uden at dræbe? Er det ikke livsfarligt at stikke folk ned? Er det ikke en livsfarlig situation? Ja, hvis han lige bliver er ramt er forkert op? der, ikke? Ja, det, altså, det er da uanset bedre. Ja. Selvfølgelig må man skyde. Mm. Man må ja, godt dræbe i selvforsvar, eller hvad, som politi. politi ja, right? ja, præcis. præcis. Men, men var, det, var, det, var det, ved man om det var, altså, var det konkret der, skulle, skulle han dø der, eller skød han, skød han mod hjertet eller hovedet, eller hvad? Det ved man faktisk ikke. Man ved kun, at han er blevet dræbt af skud, ikke? Fordi at det, de skulle bare hen og hente ham, fordi han skulle i retten, for at begå begået tyveri. Okay. Og så stak han, hvis egentlig gentene ned. Det er også vanvittigt at gøre, Det er ja. jo sindssygt ja. at gøre. Det er men han har jo så været uh, ustabil oven i Ja, Ja, præcis, ikke? Ja. Og så var han blevet skudt på stedet. Ja men seriemor, der er jo også psykisk syg. Mm. Altså, yeah. altså, det er jo svært at, at vurdere, yeah. hvornår man skyder, ikke? Mm. Men så skulle han jo have haft sådan en behandlingsdom. Det er jo Jamen, det, folk det de er ude vildens, i. Altså, hvordan psykisk syg? Ja. Ja, det, og ja, det, er, jeg kendte er, ham ikke. Kendte de også, ham ikke. Mange, ja. Jamen, det er også, der er jo mange. Jeg kendte ham ikke, men... Men Nå, at, det ikke at, hele det her med, at, at politiet ikke bruger deres skydevåben nok, har, altså, har været lidt i debat. Jeg er bare altid, som politi, at sådan, så skulle man jo altså, have ramt ham, jeg ved godt, det har sikkert været en eller anden situation, mm. men hvor han så ikke dør. Mm. Hvor altså, man sover ham, eller sådan, så han ikke kan stikke af, eller han ikke kan overmand eller sådan et eller andet. Så sk ikke skyde for men bare lige sådan i benet, så ikke løber væk, og så er sted med ham. Ja, og så ind i den, Men det kan også godt være, at det har været det, men så måske bare ramt en pulsår, eller, ja. eller et eller andet, der har gjort, ja. at han har for meget blod. Ja, men det er, der er ikke kommet tink... frem, hvor han er blevet ramt, han er ja. mm -mm. Nej. Jeg tænker ikke, han er med vilje gået efter et hoved, eller efter hjertet. Nej, det ja. tror jeg ikke. Sådan bam. Nej, det tror jeg <laughs> Ej, ikke. okay. <laughs> <Sygt> nok. <laughs> <laughs> Ej, men men øh, det kommer jo af, at der også har været alle de her knivsepisoder, og Det er også meget knivstiks. knivstik der er virkelig mange. Altså, ja. det er helt absurd. Er det kopieringer? eller hvad, der er, hvad er det? Jeg ved det, for, for det vi er, faktisk ikke. Altså, de, vi er jo ikke kommet ud og sige det så meget. Men, okay. men det gætter, at vi er på. Ja, ja. At det er, ikke? At det, er at det rivalisering skyder, med nogle bander. Hvor, hvorfor, hvorfor skyder de hinanden i stedet for at knivstikke? Det, det er så brutalt at stikke folk ned med en kniv. Hmm. Nå, er det kun folk, der har været sådan i bandemiljøet, der blev ramt af de der knivstik? Det ved, man man ved det ikke. Man ved det ikke. Man ved det ikke. Man ved det ikke. Det er ikke til at sige. Men det kommer af, at, at, man, at mange begyndte selvfølgelig at føle sig lidt utrygge, og de er begyndt at bruge visitationszoner igen mm. i Nordvest og, og Nørrebro og de her ting er her. Godt, Men er, er det, altså, altså, der er nogen, der mener, at politiet er konsekvente nok? Skal, vi, skal, ja. skal politiet være lidt mere konsekvent mod det her? Jeg synes ikke, de har nok... Øh, jeg synes, de har for mange restriktioner i forhold til borgerne, fordi at, at, øh, de er jo ikke bange for dem. Altså kopieringer, øh, mm. gademiljøet, mm. altså, de har... Der er jo ikke nogen, der er bange for politiet, fordi okay. at de har, altså, der er så mange regler for, hvad ja, ja. man må gøre. Præcis. Øh, hvad hedder det? Jeg siger ikke, at de skal gå og skyde folk, øh, eller, eller <laughs> selv selve det her øh, bandy det er, slet ikke, det er slet ikke det, jeg siger. Men, men, men man skal måske have lidt mere de skal, Man skal måske have lidt mere respekt for politiet. Mm. Det er jo sådan nogle søde drenge, der render rundt. Ja. De er jo ikke særlig gamle. Mm. Som jeg havde da man var barn. Sådan, ja, præcis. Gå ordentligt, politiet er Ja, det er det. Mm. Mm. De smiler og er glade og sådan noget. Ja. Hvis du tager ned til Spanien og sådan noget, de der guardie-polisher, de er jo fuldstændig vanvittige. Ikke? De står med masser af du ved, guns og ja. bare så sure ud. Og sådan ja, man ja. er sådan helt, okay, jeg tør ikke gøre noget forkert. Ikke? Nej. Altså. Men skal vi have det lidt mere i Danmark? Ja. Lidt mere en attitude, der siger... I nogle områder, synes jeg, at jeg er så burde mm. man have sådan, så folk var måske mere trygge omkring. Mm. Altså, ikke at, altså, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, måske skulle synes, de også bare lige tænke over, hvor det er, at de så lægger deres ressourcer, at det ikke er så meget på at give ja. øh, cykelbøder, ja. og det er måske ja. bare lidt mere efter ja. dem, der lukker rundt med i kliv, ja. ikke? Altså. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, vi skal opnå en kvote, ikke? Ja. Ja. Ja, det det. Ja. ja, det er det. Så lidt mere, så, så ifølge dig, Jack, lidt mere hårdfør-attitude, og ja. altså, ja. Vise, at I er politiet. Ja, præcis, at de bestemmer. Mm. Ikke? fordi mm. de bliver jo nærmest kastet ud af de her miljøer, ikke? Med, mm. Hvad hedder det? De, de, de, de kan jo ikke bare gå ind, i, ind på, på gaderne mm. og, ligesom og, og bestemme. De smider jo dem ligesom mm. ud, de her. Mm. Ja. Okay, jeg kan ikke snakke ja. endnu. <laughs> <laughs> Linnea. <laughs> jeg, øh. jeg synes bare, det er ærgerligt, når en mand skulle i retten for tyveri. Mm. Og hvordan kan det eskalere til, at han dør? Mm. Altså Det ja. fatter jeg ikke. Mm. Jeg ved godt, at han er stukket med kniv, og sådan, men... Nej, det er heller ikke færdigt. Altså, det er jo selvfølgelig heller ikke i orden, men jeg synes bare, sådan, hvis en politimand ikke kan sigte, mm. eller hvis han har sigtet efter benet og ramt hjertet, altså, mm. det er da virkelig... Mm. Ja. Der er han er været så, hver... så presset, hvis han lige har fået en kniv ind i skulderen. Også... Altså. Ja. Så det lyder lidt for ja, mig, som om, at, at han, altså, du er lidt i, i, i en modsatte ende af, af tror, Jackie jeg, at her. Og tror bare, jeg lige så... at det så... ja. <laughs> altså mere, de skal være mere på pas lige også. Nej, nej, nej. Jeg, jeg, øh, jeg synes bare, det er svært. Fordi mm. jeg, jeg ved ikke, om det så bare har været sådan en, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Mm. Mm. Fordi hvis de ikke kommer ud i sådan nogle situationer, så er det sådan lidt nervøs politimand, der måske ikke bruger sit skydevåben særlig ofte. Mm. Og så, mm. mm. altså fordi de ikke skyder særlig meget. Jeg, jeg vil da heller ikke have, at vi har USA mm. i Danmark Ej. overhovedet. Nej, det er også vanvittigt. Øhm, ja. Der synes jeg mere, at man sådan, altså, ikke er lige så bange. Og mm. politiet, det synes jeg måske også er en, en god ting, men det er jo nok også fordi jeg er jo ikke en <laughs> <laughs> Så jeg har, <laughs> okay, har ikke at Det var godt også. Lige ikke en jeg, jeg ser allerede overskriften nu. <laughs> <laughs> Så jeg har mit udgangspunkt er jo noget helt andet. Mm. Mit synspunkt er jo noget helt andet. Mm. En ja, yeah. fordi jeg ja. har et andet forhold til politiet. Mm. Mm. Mm. Ja. Rasmus, hvad synes du? Skal, skal mm. politiet være mere konsekvent? Altså ikke jeg. At... Nej, altså det, det, det synes jeg på mange måder, at de skal. Man kan sige, der er jo også kommet Jeg tror også, at du er meget påpasselig som politibetjent fordi der også har været alle de her episoder, hvor det er, at politiet de har endt med at reagere, fordi at de bliver så voldsomt provokeret. Nogle gange så bare with me. Nogle så forstår jeg også godt, at de er jo også kun mennesker i uniform, som der kan mærke et eller andet psykisk pres. Så når de bliver så provokeret, og folk de står sådan, I må fucking ikke røre, og så bare sådan, står rigtig og syger den, at de skal jo være, fordi så står folk med deres, med deres, deres telefoner og mm. filmer og sådan noget. Hvis du mm. gør det mindste, det er ude til alle, du mister dit arbejde og sådan mm. rigtig kører den der ting. Så det er også som om, at der bliver sådan lidt lavet en rollefordeling, hvor det er, at, at politiet bliver sådan lidt underdanig, fordi de ved godt, der er så meget på spil for dem. Og, de, altså sådan, og det der med, sådan, hvis du for eksempel gør noget øh, med en af øh, anden etnisk herkomst, eller en, der er sort, og sådan noget, hold kæft, en shitstorm, du mm. kan ende hvis du bare lægger sådan en finger på dem, ikke? Fordi mm. så er du bare sådan, noget oh, fucking racist. Og jeg ved godt, der er sket nogle ting i forhold til sådan noget racebehandling, der ikke har været okay, som jeg slet ikke støtter op omkring. Mm. Men altså, der er de, altså, de lever fandme også under et hårdt pres i, det, uh, i den uniform, de så har. der så ikke være nogen, der støtter mere op for dem? Altså, selve øh, regeringen og politisystemet, er der så ikke nogen, der skal sige, øh, sådan er der det. Altså. Jo, men jeg, jeg, jeg regner da også med, at hvis nu en politibetjent har altså, ageret ud fra bogen, så er der ligesom også øh, et helt hold bag ham på en eller anden måde. Altså, jeg vil jo sige, at... Jeg ved godt, at han har sikkert mange års træning som politibetjent, men hvis du lige pludselig får hjernet en kniv direkte ind i ryggen, så tror jeg altså også nogle gange som instinkt for ren overlevelse, at du bliver nødt til at reagere. Og det er jo altså sådan en selvforsvar. Og jeg ved godt, der er helt sikkert en protokol, hvor der står, så skal du gøre sådan, og det er aflovsvideleje, det er det ene og det andet. Men jeg vil sige, at nogle gange så... Det er jo selvfølgelig også svært, at så skulle han have haft en behandlingsdom, ham der har sådan stukket en mm -hmm. ned, fordi han åbenbart har en diagnose eller et mm -hmm. eller andet. Men det er jo også det er jo, ikke til at se, det er jo ikke til at se, når du står i det. Du mærker jo bare, at du bliver stukket ned, og du mm -hmm. reagerer jo. Mm -hmm. øhm, så altså, jeg vil jo sige, jo, jeg er enig for eksempel i det, som Jackie siger, men vi skal tilbage til, at der skal være langt mere respekt omkring mm -hmm. øh, ordensmagten. Og hvordan gør vi det? Øhm... Det træner den bedre. Ja, og altså måske også bare... Hvor langt de der... uddannelsen? Ja, det skulle også sige, de skal øh. også have bedre ressourcer. Ja, og... Måske det skal være længere, de skal igennem noget øh, psykolog og... Det er de stikker, de får mig. Den var altså, to til to år og fire måneder. Det var Ej, det er kortere end at blive pædagog. Ej, det er fandme kortere. det er meget kort. Wow. Ja. Mm. Ej, men det er jo også den der situation, som de er kommet ind i, kom til at tænke på i forhold til, at han kommer til, til at skyde ham. Øhm, det skulle aldrig nogensinde ske, at det er kommet så langt, at han kan nå at stikke ham ned. Mm. Så allerede der, det skal de jo allerede træne på. Tænker mm -hmm. jeg, at, at Jamen, det må ikke engang det. Komme derud, undgå det ja. der med at komme så langt ud. Ikke? Men virker det så ikke? Så, så virker det ikke? Så begynder vi da ikke at få respekt for politiet, gør vi det? Jo, hvis de kan ud af at håndtere en situation, før den ender galt, det er jo at mere respekt for dem. Mm. Men skal vi også gøre det i bandemiljøet? Altså, så politiet, der står derude, de skal... Jeg tror også bare, det er en helt anden situation med bander. Ja, det tror jeg altså. også. Det er lidt svært. De er, de er sig selv. Mm. Yeah. Okay. Det er lidt noget møg med de ja. bander. Det er de finder nok ud af det. Jeg vil ikke blande mig i situationen. Det er truth. Det er my truth. My truth. My, my truth, my <laughs> truth. My truth. truth. <laughs> Read my book about bandet. <laughs> About, nej, jeg, skal lige, jeg skal lige... Hvad siger About banding? About bander. About bander. Nej, bander. About bander. Oh men Jackie i hvert fald, prøv at høre. Du så gerne, at politiet havde en lidt mere hårdfør-attitude, når de er ude på gaden. Ja, og mm. et, mere træning i sådan nogle situationer. Og mere træning, grundig træning, fordi ja. sådan nogle her situationer kan ja. opstå. Ej, jeg føler bare, at jeg har set så mange sådan videoer og... sådan. Øhm, mine venner der har øh, været op og toppes lidt med politiet, hvor at de bare er så Venner? Er, så... er du en bande? Er... <laughs> ikke ikke bande, men ej, bare jeg, andre, andre mennesker. er andre mennesker der har mødtes med politiet, ja. hvor man nogle gange også tænker sådan slap nu af. Hvorfor Batman, mødtes de med altså, politiet? Ja. Det Oh, er ikke dig? <laughs> det er helt <hende> for råzone. <laughs> <laughs> ja. Nej, men sådan, altså, hvor det er sådan lidt... Oh, så sad jeg der klokken 9 om morgenen til en nytårsfest, og jeg vil bare gerne løbe 100 km. Ja, så kommer der på politiet og klager over arm. Jeg siger, gå i seng. Ja. Nej, men sådan nogle af de der videoer, ja. eller sådan, hvor det er sådan lidt... Fald nu ned, ja. mm. slapp nu af, så siger du heller ikke. Men dig det er også fint, men man men også nogle gange... Altså, ej, nu kan jeg, også, mærke, jeg har også at... lyst til at sådan lidt... Sådan, oh, yeah. Men det er også fordi, at nogle gange så føler jeg jo også, at Ja, nu, ved jeg, nu kommer jeg måske lidt til at modsige mig selv, men der er også lidt <laughs> den der, der, også der... Jeg ved ikke, hvad jeg mener om noget. <laughs> men der er også lidt den der ting, der er med... Det er fordi, der er så meget. Det er så, øh, man kan men se på det på så kan... forskellige måder. Men det er ja, også, det er også den der, jeg føler, synes også, at nogle gange, man har set øh, videoer af politiet, hvor det er, at de sådan virkelig bruger den der magt, de har. Ja. Som, du skal bare holde din fucking kæft. og Du skal bare lægge ja. dig ned. Mm. De har lidt den der dørvagt-vibe mm. nogle gange, hvor det er sådan, så har de har været en ja. lille mobbedreng, der sådan mm. endelig for power, og så kan de bare stå og sige, at ja du må ikke det ene eller andet. Det skulle have noget lækkert. Det der Altså terapi ja. et eller andet, ja, hvor sgu, de bliver lidt mere ja. bløde mennesker. Altså, fordi ja. jeg ved godt, de mennesker, de tager en uniform på. Ja. Men så bliver det også bare ja. sådan men, men lidt det sgu, for ja. nogen igen. Sådan, mm. Altså, men... Hvor nu har de magt. Mm. Ja. Så det, Og det kan jeg ikke lide. Nej. Nej, nej. De skal Der er Og vi skal forstå ja. de har magt, men de skal, de skal, de skal ikke. have for meget magt. Nej, de skal bare ikke være sådan nogle røvhuller. Nej, de nej, det skal ikke de være røvhuller. det skal ikke? Det er også derfor man skulle kunne have respekt for. Man ja. før man sig ikke sådan der heller. Ja. Ja. Ja. det er det. så der, det er, som om, der kommer sådan en lille respekt. Men jeg kan ikke altså der er ikke nok respekt. man der sådan øh det kan slet ikke. Så bliver jeg rigtig fed. det er bare Men jeg ved ikke om det er fordi at jeg slet ikke er den der Bad boy. Åh, oh, altså, bad, oh, bad boy. Men jeg kan jo godt mærke, at når jeg bliver stoppet på cykel så jeg bliver jeg sådan... Oh, sorry. Ja. ja. <laughs> Og der bliver jeg Højere også. Er du ja. sur? Ja. Fordi Nå, du er bliver på sådan, Ej, du... Jeg, jeg, jeg har lyst til at sige alt muligt, hvor jeg siger, okay, Linea, nu skal der slige... Det skal godt være i blod, for man kan også få alt muligt andet for, hvordan man påtaler en politimand. Ja. <laughs> det lyder som om, vi har vores egen noget? lille rebel med hen i studiet her, Linea. Jeg kan godt lide det at oprøre. Ja. Jeg skal være oppe til klokken ni. Jeg skal nok betale en bøde på tusind kroner, ja. men fuck ja. <laughs> Men det ved du ikke, hvad jeg you har will sagt, at, Det lyder som om, at det også er et svært emne, men at der i hvert fald øh, gerne skulle komme mere respekt for politiet, men at der skulle måske også være en mere til tyde uden at være et røghul. Hmm. Ja. Mm. Var det ikke meget godt? Det øh, var være en meget at fint summe Lad være med at give bøder Lad være ja. med at sætte, lavet med øh, de bøder ja. folk, der, cykler. der cykler. Ja. Ja. De og de så nogle folk, når man så nogen, du ved så nogen, hvor der er de sådan sætter øh, med trafikken der hvor der, der er vejarbejde. Så er der ikke rigtig vejarbejde, Så er det lige stilt den lidt længere henne, sådan ja, lige bag så man man og vejearbejde. Man Jackie, tror yeah. man... Ej, men det er jo slut. Det er en personligt gør... historie, det der, Jackie. Ja, det, er jo... det var prøvet ja. før. Ja, men, ja, ja men det er jo noget, det er noget, man taler om, når man kører på de her motorveje. Jeg synes det simpelthen, det er simpelthen så strengt, fordi mm. man skal nå at bremme så hårdt op. Mm. ikke Og hvis der kører biler bag i en og alt muligt, ja. så det er det jo bare, det er så strengt. Man skal følge så... trafikken nu. Og... Ja, mm. ja, ja. Men nogen jeg synes man måske, det er lidt voldsomt at sige, at man ikke må give bøder ud. Nej, men det, synes, det jeg... var det, jeg mente med det. Du mener jeg synes, det er kun jeg med jeg den mener. enkelte men, altså, okay. Jeg vil jo sige, i for for forhold til det, hvor vi snakker, reksbøder. hvor ressourcerne skal være, ja. der vil jeg sige, jeg har jo ja. fået en bøde for at cykle på strået. Og jeg, mm. har, altså, jeg kom direkte øh, kørende fra Rådhuspladsen, og så havde jeg jo cyklet... Nærmest det, der ligner fire meter ind på stråd Og jeg havde da tænkt at ikke at cykle hele vejen op til Fomsnytov. Så blev jeg stoppet og var sådan, kan jeg, du godt komme ned, og du må ikke cykle herind. Og så var der bare bøde på en tus og sådan noget, sådan... Nej, det var da helt vildt. Oh, oh, der er bare sådan, der kan yeah. jeg bare mærke sådan, altså, oh, ja, okay. ved ja. der bliver det også. Det ja, der, bliver, sådan, der bliver jeg sådan, der bliver Jeg har noget. også en ven, der gik over for rødt. Der var ingen biler. Så svarede lige en politibil. Miu! Ej, hold altså, op. Jeg ja. kan godt... Så lad mig dø, hvis jeg <laughs> går op på rødt. Altså, ja. Lad mig blive kørt ned. Det er egen risk. Ja. Og med og det, bøder. så lad mig dø, øh, så skal vi lad videre, fordi vi skal faktisk videre til øh, ugens runde. Ja. Nu får I cirka 30 sekunder værd vær til lige at øh, komme med noget slader. Boku. Og Rasmus, du er altid så hurtigt på aftrækker. Det er du kommet med en en. noget gossip. Øh, altså, øh... Om dig, og det kan være om alt. Jeg kan komme om... Okay, hvis jeg skal sige én ting, jeg bare lige hurtigt ligeså... Mm. Når det eneste, jeg kommer i tanke om, det er faktisk, hvordan er jeg mødt Jackie første gang? Mm. Nåååååååååååååh... No. Det. det er fordi, at vi var til samme bogrelease... <laughs> og så gik jeg over, fordi jeg blev interviewet, hvor det var, jeg så blev spurgt om, hvis jeg skulle lave et andet program, hvilket mm. program ville være mit drømmeprogram at lave, så sagde jeg, det eneste program, jeg sådan rigtig gerne vil lave, det er Forside Jeg ønsker at være en Forside Og så gik jeg over, og så havde jeg drukket mig lidt fuld i bobler. Mm. Og så gik jeg over midt, imens de stod og optog Forside for mm. Og så interrupted jeg bare, og så var jeg, sådan, kørte jeg max op på, på med charmen, Og så sagde jeg sådan til Jackie, du skal bare vide, at jeg elsker no. den sang, du har lavet. Nej! Du? Ej, ej. Sagde du det? Det sagde Jeg var det ja, er fedt. Og så, og så grinede vi jo alle sammen, og så kan mm. bare mærke hjem. nu hjemme. Nu hygger vi og så skulle endte med at jeg skulle skrive under på en kontrakt om at jeg blev filmet til forside for med i 0,1 sekund. Og hvor så med med i, i 0,1 sekund. Ja, ja, og så skrev pressen lige pludselig sådan, øh, måske er han den nye og Så kan jeg huske min onkel, han kom hjem til mig til jul, mm. og han så sagde, jeg har hørt at dit navn lige blev nemt på P3, fordi de snakker om at du måske skal være den nye og Jeg var sådan, jeg har det har jeg aldrig hørt om. Det var være sjovt. Prøv. Ja. Nej, Rigtigt. Tak, tak for den. Jeg sagde 30 sekunder. No, sorry. Så jeg kan fortælle Ej. en ting. Du har så taget alle de andres tid. Det er så, jeg Ej, ja, synes, det, de var for. Det, det, det, du har det, historie. Det, det var en super historie. Så der er jo kun én vinder, øh, ja. kan man sige ja. i dag. Nej hold op. De må ja. godt lige få en chance. Ej, jeg ikke Vi har 23 sekunder tilbage. Jeg er gravid. Ja. What? <laughs> det var hårdt til. Jeg, jeg gravid, ja. Tillykke, ja. Jackie. Tak. Det er er du? Tillykke. Ja, ja. Tillykke. Tillykke. Oh my yeah. god. My story go home. Ja. Vi har et vinder. Jackie, du vinder. Det er... Præmien. <laughs> det, det, jeg synes, det er flot. Jackie, præmien. Den, den får du her efter. Jeg kan fortælle dig, at han har noget, der rimer på, på majs. Gave noget, der rimer på majs. Nej, det er en bajs. Ej. Så jeg vil gerne sige... Nej, den må du ikke, Ej, ikke du Tak med. for Ej, i dag. Ej, Nå, jeg tror, du en lort. Det, det, det er svensk. Bajs. Er det nord? Det nord på spansk. Nå, <laughs> lort, jeg snakker betyder, ikke svensk. <laughs>